Terima kasih buat atas nanti jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan hari ini ulama berbeda pendapat Kami tidak meng Dan anak-anak kami tidak didarang untuk meng -share. Imam Al-Ghazali mendatangkan riwayat itu Bahkan Imam Al-Ghazali meriwayatkan An jama'at min ahlil kudus Imam Al-Ghazali meriwayatkan Ternyata Imam Nawawi menjelaskan tentang itu semuanya Bahasanya hal-hal semacam itu tidak ada Imam besar Imam Nawawi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 orang dari zaman berani matahari Wuzali alibit ahli ente ni siapa? kambing nyundang gunung itu kambing nanduk gunung Imam Wuzali orang besar tapi ulama-ulama mengatakan aku tidak menemukan di perustakaan saya kenapa? terlalu luas ilmunya Imam Wuzali rahimahu ta tapi seseorang harus sesuai dengan batasan masing-masing selagi menurut Imam Nawawi kok tidak ada Imam Wuzali adalah, Imam Nawawi adalah orang besar kalau kita mengikut Imam Nawawi dalam posisi aman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 Mungkin guru kita ngomong satu omongan yang sangat berat. Dan itu omongan antara dirimu dengan dia. Sangat pribadi, masalah ruqyah, ketemu apa, ketemu ini. Karena tidak bisa kita sebarkan kepada siapapun. Karena apa? Bukan karena gurumu bohong, tidak. Engkau tidak akan bisa tidak mampu menerjemahkan kepada semua orang. Bahkan bisa saja engkau menjerumuskan gurumu sehingga gurumu dikatakan berdusta. Dan apapun amalan-amalan yang dihadirkan oleh Imam Ghazali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 oh tidak benar Wazali padahal lihat kalau kita tahu haja, eh, ya Imam Wazali tidak mendatangkan hadis lemah kecuali untuk istirahat atau menguatkan hadis suhai yang sudah dihadirkannya coba dilihat jadi Imam Wazali itu kalau mendatangkan satu ilmu masalah hadis Al-Quran hadis suhai perkataan ulama, nanti baru istirahat ditatangkan hadis-hadis lemah ini untuk menguatkan hadis suhai yang sudah didatangkannya cuma kadang-kadang kita latang ambil hadis lemah kita keluarkan akhirnya ini caci Imam Wazali rahimahullah wa ta'ala Berarti yang salah siapa? Kita kita telah menghadirkan dengan cara yang salah. Padahal Imam Bozali itu waspada. Hadis ini adalah tidak sampai derajat modok, kata Imam Bozali. Tapi lemah. Tapi lemah, biar pun lemah banget, sesuai dengan hadis suhih. Berarti yang dijadikan sandaran adalah hadis suhihnya. Ini penceramah yang mengambil yang menarik, diambil yang bawah. Hadis suhihnya tidak dibawa. Apa yang terjadi di lapangan? Hadis palsu, atau hadis do'if yang sangat parah diangkat. Padahal tidak ada hadis lemah yang diangkat oleh Imam Bozali, kecuali untuk mengukuhkan untuk mengantarkan pemahaman kita akan hadis sahih yang sudah disebutkan di awal di awal bab. Ini harus hati-hati -hati gini. Ini ini ini adalah pemahaman kajian ilmiah ini biasanya harus diadakan di antara para thullabul ilmi. Kalau insyaallah ibu amalkan nama. Kalau yang sudah mengamalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab.